Мов, іграшкове, щоб не туристи, кіоски, каси й вивіски, подумав би, що опинився знову в літах давно минулих. Правда, він не зникав, не розчинявся в іншому, був сам собою і пам'ятав, що за стіною шумить велике місто кінця ХХ століття. Доки він озирався та визначав свій статус в оцій оазі, згубив свою англійську групу. Мимо йшла українська, з Канади, певно, і він пристав до неї. Гідом був чоловік у модних темних окулярах, у енергійний, у стриманий, готовий дати відповідь на будь-яке питання. Спинилися біля якогось каменя, неподалік від входу в храм. «Ця стела», – промовив бадьорогід – Встановлена на честь найпершої в усій Росії бібліотеки, ви бачите вгорі праворуч контррельєфний портрет її засновника, великого князя Ярослава Мудрого, а нижче – напис старослов'янською, узятий з повісті временних літ. В літа 6545, тобто 1037 році, цей же Ярослав, син Володимир, Насіє книжними словеси серця верних людей. Великаво польза буває чоловєку От учення книжного. А де ж сама та древня бібліотека? Спитала яких дівча? Хто знає? Озвався гідне весело. Можливо, десь у підземеллі, які тут є. Коли Орда Батия взяла в облогу Київ, Її сховали, мабуть, бо то був скарб. Багато книг, напевно, збирали ж двісті років. Коли знайдете? Скоро, усміхнувся гід. Бажання гостя для нас закон. Туристи жваво пішли в собор. Назар відстав. Було вже пізно. Поки дійде додому, вип'є свою траву. До Нініного приходу він має вже повернутися. «Ну чудеса!» «Скажи кому, то не повірять!» Льоня ж воно повірив. «Ще й як?» «Вже досі й він?» Чи дзвонить, щоб уточнити якусь деталь. «У Льоні все мусить бути фундаментально, вивірено!» «Скажіть, будь ласка, а де тут Брама Заборовського?» Спитав Назара, якийсь спітнілий чоловік. «Стена плечима, знаєте, я теж приїжджий. Вибачте!» Відчув, як сором палить йому лице. Сказав би, що не знає, та й всі діла. Навіщо було викручуватися? Ай, справді, де та брама? Оглянувся і спитав у кіоскерки. Вона ген, з того боку, вказала кудись за стелу з написом «І дивний дім з високим зеленим дахом». Ви краще вийдіть і подивіться її із стрілецького провурку. Це тут, за рогом. Про вулок той Назар, звичайно, знав. І браму розцяцьковано. Не відав тільки досі, як звуть її. Учора ж він проходив неподалік, коли шукав учителя. Притихлий вийшов на Володимирську. Не знав, що душу його гнітило. Неправда сказана тому чужому чоловікові, чи думка, яка спливла, коли дивився на камінь зі словами про користь книг, насєя сія книжними славіси серця вірних людей. Не пам'ятав, коли він був востанньо в бібліотеці, коли читав якусь художню книгу. Технічній брав у себе на роботі, без цього їм як без рук, а інші книги якось його минали. Чи він повз них проходив байдуже? Чого гріха таїти? У них у кабена різних там поетів, усі дивляться, як на причинних, а київських та їм подібних вважають викопними неандертальцями у сфері духу. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю Вікен і рушники, космічні станції і пісеньки про солов'їні ночі та рученята милої. А мова, мова! Дивно, він не підозрював, що йде вона з таких глибин, що всім його прапрадідам була вона зарідно. Не спостеріг, задумавшись, як опинився, на півдорозі до площі революції. Стояв якусь часину і дивувався, а потім, пригадавши, що в хаті в нього немає шматочка хліба, пішов вниз до булочної, там гарний вибір. Хліб не лежить, тому той завжди свіжий, Він аж запах йому в уяві, Бо для самотнього немає їжі ліпшої, Як теплий хліб. Самотній, сам, самотина, самітник, Тепер у нього правда вже є рідня, Далека, та все ж рідня, І доброслави той Назарець 17 століття, А нині ще додасться, Ось купить хліба, вип'є своє чарівне зілля, хто ж буде третім предком, з яких часів? Наддав ходи, щоб не тягнув, не огинався, вже досі знав би, скільки було в нього прадідів. От всіх, що є в ньому, в його душі, і все це має він передати далі, в нові часи та покоління. На тротуарі, яким ішов, Зробились раптом людно, хотів минуть бруківкою, проте і там була юрба. Лунала якась слов'янська мова, туристи, і що вони шукають тут, у тихому кутку старого міста, неподалік давно вже зниклих лядських воріт. Ні храмів тут, ні пам'ятників, ні гарних новобудов, Звівочі очі. Сотуються в якісь ворота двері. А, тут будинок музею Шевченка. Хата собі та й годі. З напів підвалом, правда, покрита жерстю. Крізь верх воріт, над головами туристів, видніється зелений дворик, ганок, якісь кущі. Коли звільнилась вуличка, повільно рушив далі. Щось стримувало його ходу, примушувало вдивлятись, у будинки людей, що й тут з'являлись іноді. Він ніби щось хотів згадати, та все не міг. Можливо, ще в ньому не згас нічний сеанс зв'язку, і він шукав дороги, якою йшли Назари з Христою зустрічать звитязця гетьмана. А може інший спогад тривожив душу. З хлібом пішов тією ж вулицею, власне це був проволок, і дім, де жив колись Шевченко, був тут на місці, гармонував. Назар про нього знав ще з дитинства, як і про все у цій частині Києва, проте завжди проходив мимо. Він якось ніби не пов'язував цей убогий дім із Кобзарем, якого не вчили в школі, з генієм.